Тому й болить, серце, йдемо на железку, і кожен думає, ешелон чи підірвемо, але з мінерів хтось та загине? Хто на черзі? То що ж робити? пушепки спитав Галка, всієї душею відчувши, як тривожило все це головного мінера партизанського полку. Що робити? Саме таку ситуацію ще навесні передбачав наш наставник Ілля Григорович і домагався, щоб головною зброєю партизанських підривників стали міни з повільненої дії – душки як ми їх називали. Масове виготовлення цих мін розпочалося ще навесні 43-го року. Міна ця може вибухати під першим, під третім і під будь-яким ешелоном, який може пройти над нею вибухати у цю годину, сьогодні і навіть через сорок днів. Уявляєш, яка це грізна зброя!» Дедалі захоплювався Алюша і навіть очі заплющив. «Скажімо, цю ніч ми вийшли на колію з двадцятьма мінами і закопали їх. Замаскували на ділянці в два кілометри, десь на вигіні полотна, щоб надійніше падав паровоз і вагони. Закопали, і пішли в табір, їсти кашу і сушити онучі. А там аварія. Німці розсягли б мотлох, підрихтували колію, пройшов один чи чотири ешелони, і знову вибух майже на тому місці. І так двадцять вибухів на одній ділянці за місяць. А якщо стільки ж на другому відрізку залізниці? Та німці схопляться за голову, Спробуй відремонтувати оті сорок паровозів. Усі депо і паровозоремонтні заводи будуть ними забиті. І надовго. А німці ж можуть пройтися щупами і повиймати міни, зауважу Галка. Я особисто знаю, як прилаштувати маленький пристрій, щоб міна стала недоторканою. Якщо ж сапер спробує її знешкодити, загине». Чому ж ви не воюєте такими мінами? А тому що начальство Центрального штабу відкинуло план інженер-полковника Елі Григоровича. Концерт, в якому брали участь тисячі партизанів, засліпив багатьох командирів. Надто вражаючий був попередній ефект від операції концерт. Його видиму помпезність могли бачити тільки спеціалісти, мінери. І залізничники. А де ж на озброєнні у партизанів такі міни? В українському штабі партизанського руху, куди пішов заступником надштабу інженер Іля Григорович. Нове особливо в техніці, сам знаєш, не завжди легко пробивається. Багатьох партизанських командирів лякала та обставина, що працювати з мінами сповільненої дії – Можуть лише навчені підривники. Тут треба кмітливих хлопців, які б знали ази фізики, хімії, ну хоча б за сім класів, розсудливих хлопців із такими пальцями, як у радиста. Тут звичайний зловмисник не втне це настороже багатьох командирів і на штабів, стримує їх від організації курсів у ворожому тилу нової міцно-підривної техніки. В армії, у партизанах всі хлопці семикласною і десятикласною освітою, не кажучи вже про таких, як ви, як Кудрявий, що встигли повчитися в інститутах. На те ж була і культурна революція, був щиро здивований Галка. Якщо в цьому причина Ей, була, друже ще й соціалістична індустріалізація і колективізація. Іронічно усміхнувся Альоша. Це правда. І як наслідок сотні тисяч хлопців опанували трактор, комбайн, автомашину, стали механіками в МТС, не кажучи вже про робітничі люди з заводів. Тепер вони на танках Т-34, КВ, на нових самохідках САУ, стріляють з Катюш, ну і в небесах, і на морі.